aki a Magyar Astronautikai Társaság főtitkára, valamint a Földönkívüli Földönkívüli Szigetelési Társaságok Foglalkozó Társaságok alapító a Sokrani Egyetemen is tanít, és többek között Pántoszpolitikával is foglalkozik. Köszönöm szépen a és köszönöm szépen is neki. Köszönöm szépen, hogy a bizonyos és összhang is. Én a tudásfájáról leszakítok gyümölcsvel készültem, itt fogok a kezembe, és az lenne a legelső kérdésem, hogy mi ez a kezemben? Hallott egyet a alma, igen? Nekem is az volt a tüttel. Ha van egy, jó, jó. Meg tudjuk közelíteni máshogy ezt a kérdést? csomó. Van egy térvő, mint én nagyon jó, és így jelölt meg oda, amit itt ilyen bellentorizolt előtt van egy fő, hogy ez egy csomó, hogy igazából kezembe fogok. Mert ez a, az alma, amit aztán mondom, hogy a van, az igazából nem lehet volna el, mint egy csomó vagy hogy a elektronok kerül, vagyis az almának a 99,99% ,99 az igazából semmi, és vagy éves és van néhány napon, melyik kerülnek az Zeleknak, és ebből átjutni ezt a csalmat. Na, ilyen területtel foglalkozik a nanotechnológia. sem és nem tudomány, hiszen ha azt mondjuk, hogy az emberi méretnek a skálájáról a 19. el nagyságú rendben megyünk belje, és hogyha össze akarnánk hasonlítani, akkor eltűnt készenünk egy ekkora a nem mondjuk a földbolyót, hogyha kívülről nézem, mert hát hasonló nagyság dolgokról van szó. Szóval technológia ö, tekintve. De betartom a definíciót, nanotechnológia, mert bármely technológiát, a nanuskálán hajtanak végre, és hogy ebben a nano és ennek persze alkalmazása is kellene a valós világban. És a maradék 8,5 percben arról szeretnék beszélni, hogy Miért is érdemes a gyűlökozatás kapcsánom a technológiáról e, beszélni. Egy én is ezt a Lézmus van e, indulva. A természetében nagyon sok olyan távés folyamaton valamelyik kapcsolódik a Miklós a Moskára éitterjed a dolgul, bele a DNS nyom működésével. Az is egy jó példa erre, de amikor elkezdtünk mi emberek foglalkozni bele, hogy és a projektor is 1959 december 29-én amikor volt, nem volt egy olyan, egy olyan, egy maga, maga a egy olyan, egy a egy olyan, egy olyan, egy olyan, egy olyan, egy olyan, egy olyan, egy olyan, egy olyan, egy olyan, egy olyan, egy olyan, egy olyan, egy olyan, egy olyan, egy olyan, egy egy olyan, egy egy született meg először egy apán professzorhoz köthető. Az 1984-ben készült el egy alapú kikroszkóf, svájci eszközes májci mérnökök Ennek a segítségével és képesek voltunk látni még tehát arra is képesek voltunk, hogy ne csak lássuk ezt a világot, hanem ott különböző műveleteket is haltsunk Következő számban az átszolnak, ez egy ágyírója, magától nem fog bekapcsolni. Én már visszakapcsoltam, de azon kívül még nincsen, mert az kapcsolja vissza. De azt tudom felelni, hogy velük beszél, hogy Nem, hogy vissza. Ez veszélyes. Nem tudom, hogy szomit sem jövök. Nem most meg, milyen kapcsolja. Mert túlságosan gyorsan nyúltál, utána lehet, hogy kikapcsolod, és csak utána kapcsolod vissza, hogy értesz a Semmi mond, csak néhány ilyen cipávok van fönn, de a Tomina tartált el tudom Tehát, tehát 1991-ben fedezték fel a színnanú csöveg. Nagyon sokáig azt mondták, hogy ilyen technologiával szeretném megkódalkozni, ezek a színnanú fogják a megoldást jelenteni. Ennek örömző gondjai voltak. 2010-ben nemlig jelentették be, hogy kikapja az idei fizikai Nobel-díjat. Ez két orosz származású kutatónak adták, a grafénnel kapcsolatos felfedezésüket, Amrály Kosztán Gyurgyics, igen, és egy uh, Konstantin-Szerbiában is uh, olasz kutatót kapta meg. Ez a graffit, ez hasonló, mint a grafit, csak képzeljük el azt, hogy fogunk egy grafit hegyet, és elkezdjük próbálni elemteni rétegeket, egészen úgy, mint a program méretét, és utána A graffit ennek van nyománya tulajdonsága, amit fel tudunk használni a technológiában. Nagyon lehet látni, hogy egy olyan terület, ami folyamatosan fejlődik és ö, foglalkoznak vele mondjuk a kémikusok, foglalkoznak vele a fizikusok és foglalkoznak vele az informatikusok is. Nem másért, mint a, a múlt törvényhez kötődő világ miatt. Golden az internetnek az egyik társ 1960-as években megvizsgálta azt, hogy hogyan a transisz, a csipeken lévő transzióknak a szám, ugye pedig a számítógépben működnek, és azt a megedül felfedezést vette, hogy 18 szavóban az egy csípen lévő transízók a szám, és ezen a csípeknek a méret a felére csökken. Ennek a közgazdasági megfogalmazása az, hogy ha most karácsonyra veszünk egy számítógépek a szerepelnek, akkor az 18 hónap múlva már nagyon kevesebb élni. Tehát 18 hónappal később volna egy-két személy mint tudom, érdemes, hogy máshogy aztán itt a gyerek vásárolja. Ami a nem közgazdasági mondanat, hogy előbb-utóbb el arra, amikor már egy ilyen kicsit kicsit, mint a tomos eljárás szaratóba is. Már olyan sok tranzisztort kell elhelyezni, hogy a tranzisztoroknak a élettartományban az hogy a tanúmélete tartományban, és ezzel eljutunk egy érdekes információt, egy Persze 100-100 információt, mert nagyon érdemesek a klasszikus fizikák a quantum fucsonalmi kánkotőrvényékre alkalmaznak. Ebben a világban is vannak hogy ez a quantum bit nekik a hívó, és részelső alapvető hogy pedig segítségével tudunk kommunikálni. Három élekes alkalmazást szeretnék kiemelni, mert a BMI van, hogy az táványú fél éven és csak ezt a konánykörvetek mutatja be. Az egyik a faktorizálás. Most azért tudunk biztonságosan, az ásárolnán, lehet el fizetni mink a bankártákkal, mert hát, minden a alkalommal, amikor még mindig algoritmus védjük a tranzakciót, és az algoritmus mögött az áll, hogy ö, nagyon lassan tudnánk feltörni és megfejteni ezt a trószt, amit alkalmazunk ilyenkor a kommunikációban. Ha kínálunk egy nagyon nagy kulcsot, akkor nagyságrendelünk 152 ezer embernek a kulcsok felfölésre. Összehasonlításképp ez az, amikor még egy idős emberből egészen a... a ez ő bepilvő emberi. A kantonszámítógép segítségével egy másodperc alatt föl tudjuk ezt a kicsit törni, a egy klasszikus számítógép segítségével 152 ezer kérdők tartal. Milyen is fel tudjuk használni, ahol, hogy hatalmas adatbeállásokban nagyon gyorsan keresünk, tehát nagyságban leggyorsabban tudunk megtalálni adatokat és eredményeket, mint a klasszikus számítógép segítségével. Ez egy működő kantonszámítógép adatállítva keres. Tudunk teleportálni a hollandi világból, és információt elutatni az egyik helyre, a másik helyre, és pont között nem utazik az információ, mint 100 százalékban utazni. Mert vannak korlátok, ami olyan filozófiai kérdéseket feszeget, hogy túl lehet lépni ezzel a finisegességgel, hogy nem lehet túl lépni, egyébként nem teszi lehetővé. De például tudunk fel a kulcsot szétosztani, megint csak egy nagyon hatásos infokumnahercegs problémát megoldani, és úgy tudnánk biztonságosan kommunikálni, minden ne is hasznosítsanak egy és nem akarnánk azt, hogy mások hozzáférjenek az eredményeinkhez, mert van az a biztonságos kulcédosztási módszer, amit bizonyítottan nem tud senki sebb az hát ez a, a kvantum informatika terület, ami kapcsolódik a technológiának a világához, és egy érdekes terület, a az informatikát kezdjük fel. Visszatérve a technológiáról általánosságban, tehát nem csak az informatikai részére, 2000 ben képesek voltunk arra, hogy a nano-orlók készítsenek, három nanoméret, három atomból álló kis orlót kell elképzelni, hogy ténylegesen orlóként működik, molekulákat tudnak vele vágni a japánok. De 2000 évben amerikai a nanoragasztók készületek, amire a jelenlegi ragasztóknál jóval hatékban abban tud rálót és szinte a nanoméretűk tartományban működik, és egy sokkal hosszabb lista, azért, hogy mindenre föl lehet mindezt használni, hogy az egészségig törkezve ételeken, el, egészen kozmetikai, szeretik, nem a technológiának az eredményei, vagy ha már elhangzott az, hogy a ha mondnak vagyok a főtitkára, üldíztet is szeretnének készíteni, nem hiszem csak egy segítségével, amire az ember el tudna utazni, mert a, a hotelben. Elhangzott az, hogy a, hogy a Földön kívüli intelligens való foglalkozás az intelligenciós keresése. Femzsült az, hogy a az eredményeit fel lehetne használni, ilyen milyen jellegű keresésben is akár úgy, kommunikációra felhasználni, akár úgy, hogy kolonizálásra egy halott bolyból, élő készíteni. Úgyhogy nem egy ember által megrekedte ráadott gyűrhajót kődünk el, mert nagyon kis való méretű szándákat készítünk, és ezeket füttek el egy, egy távoli És persze ez előbb, akkor az ellenmordalátos a pusztítást. És hát ugye úgy kezdtem, hogy az üveghegyen túl az üvegbolós és a földes hasonlattal. Az üveghegyen nem pedig van jó néhány kérdés, amelyel érdemes lehet foglalkozni, tehát nem csak azzal, hogy milyen nélkül érdekességet helyet a technológia következő 10 élet vonatkoztatva, vagy akár egy hosszabb mértékű hőt nézve, Az a minden néz ezt az egész kérdést, akkor ez felvethet potenciális egészségi problémákat, és azt mondjuk, hogy átalakítsuk az emberi szervezetünket a segítségével. Bennett lehetnek akár egészségárosító hatásai, beszélgetünk meg a szennyezésről, készítünk annyiraket, amelyek ténylegesen működnek, hogy most fenyegés helyzet az ürzenét. Ezek is jelenthetnek problémákat. Ilyan úgy egy póngás esetében is menülő visszakályozásnak a kérdése, és persze a társadalmi hatásokkal is értenesen foglalkozni. Például a 10% előadásban ezt az áttekintést szerettem volna a technológiában és C'est un sacré truc, c'est un sacré